היו בך מחזיקי בדקך, כל אוניות הים ומלחיהם היו בך לערוב מערבך. פרס ולוד ופוט היו וחילך אנשי מלחמתך, מגן וחובע תלו בך, המה נתנו הדרך, בני ארבד וחילך על חומותייך סביב. וגם מדים ממגדלותייך היו, שלטיהם טילו על חומותייך סביב, המה כהללו יופייך. תרשיש סוחרתך מרוב כל הון, בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבונייך. יוון, טובל במשך, המה רוכלייך. בנפש אדם אוכלי נחושת נתנו מערבך. מבית תו גרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך. בני דם רוכליך איים רבים סחורת ידך קרנות שן והבנים השיבו אשכרך. ארם סוחרתך מרוב מעשיך בנופך ארגמן ורקמה ובוץ ורמות וחקות נתנו בעיזבונייך. יהודה וארץ ישראל המה רוכלייך, בחיתה מינית ופנג ודבש ושמן וצורי נתנו מערבך. דמשק סוחרתך ברוב מעשייך מרוב כל הון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 בחרים ואלים ועתודים במ� סוחריך. רוכלי שיבה ורעמה המה רוכליך בראש כל בושם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך. חרם וחנה ועדן רוכלי שיבה אשור כלמד רוכלתך. המה רוכליך במכלולים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 הונך ועזבונך, מערבך, מלאכייך וחבלך, מחזיקי ותקך ועורבי מערבך, וכל אנשי מלחמתך אשר בך, וכל קהלך אשר בתוכך, יפלו בלב ימים ביום מפלתך. לקול זעקת חבלך ירעשו מגרושות.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 ובכו אלייך במר נפש מספד מר. ונשאו אלייך ביניהם קינה, וכוננו עלייך מי חצור כדומה בתוך הים, בצאת עזבוניך מימים, הסבעת עמים רבים ברוב הונייך ומערבייך, העשרת מלכי ארץ.